Запхали мене не у канарейку, а всередину непоказного старенького «Жигуля». Ледве я встиг роздивитися марку машини, як ззаду на голову мені натягнули плетену шапочку, розтягнувши її до самого підборіддя. Після того рвучко смикнули за руки, сіпнувши їх догори і мало не вивернувши з суглобів. Я й без того нічого не бачив, а ще й від різкого болю потемніло в очах. Сильний удар по нирках довершив екзекуцію. Я покірно засунувся на заднє сидіння. Конвоїри притиснули мене з обох боків. Значить, за кермом сидів ще один. Кривлячись від болю, я знову повторив своє прохання подзвонити майорові Хмарі з міського управління відділ боротьби з незаконним обігом наркотиків. Думав, мені знову заткнуть рота ударом, проте цього разу обійшлося. «Майор Володимир Хмара?» вигукнув я ще раз. «Вуха позакладало! Перевірте! Ви зобов'язані встановити мою особу!» «Нічого, ми не зобов'язані!» прогудів над головою голос людини лаваша. «А ось у кого вуха позакладало, ми зараз перевіримо!» Мені відважили потилишника. «Добре чуєш?» Я вирішив поки що мовчати. Натягнута на обличчя шапочка – не вселяла жодних надій на можливість викрутитися з несподіваної халепи з мінімальними втратами. Легким переляком відбутися не вийде. А в тому, що менти намагалися налякати мене, сумнівів уже не було жодних. Скільки ми їхали, не знаю. Навіть не намагався, як персонажі детективних романів, рахувати праві та ліві повороти. Нарешті машина зупинилася. Мене витягли. Підхопили під руки і не повели, потягли вперед, не даючи можливості навіть перебирати ногами. Сходинки. Одна, дві, три. Поріг. Навіть через товщу плетеної шапочки я відчув знайомий казенний запах, який ні з чим сплутати не можна. Усі міліцейські відділки нашої країни пахнуть однаково. І попри це їхні аромати ексклюзивні. З моєї голови зірвали шапочку». Так і є. Міліцейський відділок. Черговий за склом, за його спиною молоденький мордатий сержант з автоматом на плечі. В нашій появі вони зовсім не здивувалися. Черговий навіть відсалютував моїм конвоїрам. «Допомога потрібна?» «Йому чи нам?» – з тону людини тхора, я зрозумів, це він так жартує. «Оформляти будемо?» – абай дуже поцікався Черговий. «Для чого?» Ми поки що просто з людиною поговоримо, відповів людина Тхір, і мені стало зовсім кепсько. Схопили на вулиці, нічого не пояснили, побили, везли кудись із закритим обличчям. Тепер навіть не фіксують факту мого затримання. Хоча план із затримань ще ніхто не відміняв. Значить, я в них позаплановий, надплановий, ну, називайте як хочете. Головне, моє затримання і перебування в міліції ніде не зазначать офіційно. Отже, всього цього зі мною де-факто не відбувалося. У цей самий час я міг бути де завгодно, і потім не зможу нікому нічого довести. Прийомчик знайомий. Я багато разів описував його, а ще частіше не описував, вислуховуючи скарги потерпілих і розуміючи, що нічим не допоможу їм. Знаючи, що зазвичай буває з тими, кого затримують подібним способом, я приготувався до найгіршого. Мене провели в кінець невеличкого тіняно освітленого коридорчика, підлогу якого вкривав старий, місцями сильно подряпаний лінолеум. Людина-лаваш відчинив ключем крайні з лівої сторони двері, і заштовхнув мене всередину, при цьому штурхонувши так сильно, що я протаранив двері лобом. Коли ввімкнули світло, я роззернувся і побачив, що опинився в невеличкому квадратному кабінеті. Місця тут вистачало для двох стареньких письмових столів, поставлених попід стінами один навпроти одного, громісткого, колись червоного, а тепер облупленого сейфа в кутку, і дерев'яного вішака для одягу біля дверей. Людина-тхір підвів мене за лікоть до стільця, кивнув людині лавашу. Той кивнув у відповідь, швидко вийшов з кабінету. «Може скажете нарешті, що тут відбувається і чому мене сюди привезли?» – запитав я. «А може ти нам сам усе першим розкажеш?» – парировав людина-тхір. «Усе, що вас цікавить. Ви ж ще нічого не запитали. Почнемо ми питати, це вже стаття і строк. А чистосердечне зізнання завжди враховується. Ти ж, наче, грамотний чоловік. Мусиш розуміти. Тепер я зміг роздивитися його краще. Крім тхорячого писку, нічого особливого. Молодший за мене, очевидно, належить до тих, хто отримує естетичну насолоду від демонстрації власної влади. Тому що фізично сильним, попри міцну збиту статуру, Людина Тхір мені не видався. Його пласкомордий напарник був більш наділений тваринною силою. Але досвід принаймні минулого століття довів, справді фізично сильні люди рідко бувають садистами. А справжні садисти брак фізичної сили компенсують непомірною люттю. Наші очі зустрілися. Я першим відвів погляд. В очах людини Тхора читалося підтвердження моїх припущень про його нахили. «Значить, варава?» – людина Тхір ляснув долоною по столу. «Варава? Документи у внутрішній кишені? Можете пересвідчитися? А з ким я розмовляю?» «А яка тобі різниця?» – затиснувши ніс двома пальцями, він зробив страшні очі і прогугнявив каліченим голосом, наслідуючи популярну колись манеру – Перекладати американські бойовики на піратських касетах. Ти ваду парень ублюдок мать твою. Повернувся людина Лаваш, пропускаючи перед собою двох персонажів, від одного вигляду яких у мене навіть з урахуванням прикрого становища різко підвищився настрій. Один із них Алкаш із запухлим обличчям та підбитим оком. Кучеряве від природи волосся давно ніхто не стриг. І воно стерчало в різні боки, роблячи дядька схожим на безумного лева. Короткий тулуб переходив у непропорційно довгі ноги, взуті в старі кросівки без шнурків. Землистий, нездоровий кольор його обличчя навіть не говорив, а кричав про катастрофічний стан усіх внутрішніх органів – від серця до печінки. Другою виявилася некрасива жінка без чітко виражених вікових ознак. Їй з однаковим успіхом можна дати як 35, так і 50 років. Хоча здоровий глузд підказував мені, істина десь посередині. Насправді, жінці трошки більше сорока, і колись вона успішно обслуговувала спраглих водіїв на окружній дорозі. Потім, довго лікуючись від венеричних хвороб, вийшла в тиражі і тепер готова піти з ким завгодно, хоч і з цим безумним п'яненьким левом або за 20 гривень, якщо пощастить, або за пляшку горілки, що найчастіше і трапляється. Ну, вона ще намагалася стежити за собою, але товстий шар яскравої губної помади, підмазані румяними щоки та густо підведені брови, робили її не більш привабливою, а більш огидною. Думаю, вони були постійними клієнтами тутешньої маупарні. «Встати!» – наказав мені людина-лаваш – а парушці кілком звелів прилаштуватися біля стіни. Я поволі підвівся. Пласколицею вправно обшукав мене, витягнувши з внутрішньої кишені службове посвідчення. Зверніть увагу по документ на ім'я Варави Ігоря Михайловича. З одного боку напис преса, з іншого він замовк, пожував губами. Ага, завідуючи відділом криміналу. Ну, якщо це не підробка, то ти туди, куди треба, потрапив, Ігоре Михайловичу. Текс. На стіл лягли мобільний телефон і гаманець. Показавши гаман пойнятим, витрусив вміст на стіл, перерахував купюри. Незадоволено гмикнув, а потім просто на очах у всіх запхав до своєї кишені. На експертизу беру, із серйозним виразом на пласкому обличчі, Поясним він кумедній парочці пойнятих. А я сигнали, що на районі банда фальшивомонетників завелася. Штампують суки сотенні купюри кустарним способом. Не ти завідуючий. Кажи краще правду. Слухайте, мужики, я все розумію, у вас робота така. Але може припинимо цей цирк і поговоримо серйозно? Запитав я без жодної надії на позитивну відповідь. «А цирк ще не починався», – вишкірив на диво рівні білі зуби людина Тхір. Тим часом руки пласколицього вже порпалися в задніх кишенях моїх джинсів. Невеличкий згорток, переданий мені невідомим, лежав там. І я починав підозрювати. Вся справа в ньому. Але якби він дійсно був їм потрібен, згорток витягнули б ще раніше. Відразу. Там же, у дворі. Поки що нічого не клеїлося. Логіки в їхніх діях я не бачив жодної. «Опа! Пойняті, прошу підійти ближче!» – урочисто промовив пласковиці. Парочка похмільних клоунів обережно наблизилася до столу. Людина-лаваш спокійно розгорнув згорток. У ньому був маленький плаский пакетик з поліетилену, наполовину наповнений білим порошком. Обережно розкривши його, Пласкопикий запхав у середину наслиненого мізинця, зачепив кілька міліграмів, лизнув, і задоволена посмішка зробила його писок ще ширшим. — Так, громадяни поїняті, тільки що у вашій присутності в громадянина, який називає себе журналістом Ігорем Варавою, було знайдено та вилучено пакетик з білим порошком. Бачили? Клони мовчки кивнули. Ну, що це за порошок? Пан кримінальний журналіст нам зараз сам розкаже. Ну, хоча я й без нього знаю. Підпишіть протокол і йдіть нахер, щоб я вас обох довго шукав. Розкуйовджений ханик і його подруга Повія по черзі підписали чистий аркуш паперу. Перехопивши мій погляд, людина тхір знову вишкірив зуби. Текст потім впишемо. Протокол обшуку. Ну, ти ж не проти, варало. Тебе справді обшукали і справді знайшли білий порошок. Не будеш потім казати, що це тобі підкинули в міліції? Ну, навіть при всьому бажанні я не міг цього сказати. А я не знаю, що це за порошок. Може, пральний, промовив я. Тільки це не моє. Ну, звичайно, не твоє, погодився людина Тхір. «Хі, скільки вас ловлю, ще ніхто не зізнався. Так, дядя-міліціонер, це моя наркота.